Cunoașterea și dimensiunea vieții spirituale. Pentru că area mea de lucru pe care mă doresc să, cât îmi va da Dumnezeu zile, să o păstrez în atenție, este aceea a neuroștiințelor vieții spirituale. Și m-am bucurat foarte mult că am găsit aici, la medicină, în persoana domnului Zăgran și a soției lui. Persoane interesate de dimensiunea spirituală a datelor de ogrinudical. Vor fi lucruri simple. Prezentarea mea nu în complexitate pentru că aș vrea să digeram împreună lucruri. Există o disproporție între complexitate și metabolizarea complexității. Un volum mare de date sau un volum complex de date are nevoie de un timp mai îndelungat pentru metabolizare. Astăzi suntem în această condiție a cunoașterii, când nu ducem lipsă de date ale cunoașterii, există un mare deficit de reflexie pe marginea ceea ce cunoaștem. Sunt date de ordin filozofic sau științific, care s-au produs deja în istoria umanității, au mai bine de un secol, unele dintre ele chiar mai mult, Și noi, și societatea în ansamblu, încă nu ne am metabolizat. Există un potențial de date de cunoaștere, care nu au produs efecte, încă în societate. Și este evident de lăudat că societatea științifică trebuie